Днес ми 5 юли 2015 година и провеждам интервю за проекта Паметта за прехода в село Богден. Значи, здравей! Здравей! А, може ли просто да започнем да се представиш с Ими и кога си родена и къде си родена. А, казвам се. Родена съм в село Богден, област област. 1960 година. Може да разкажеш за семейството ти и как е било нали детството в... Ами, семейството ми... Баща ми работеше в а, военния завод в а, Сопот. А, майка ми медицинска сестра в а, поликлиниката в град Сопот. Израснала съм а, на село, живеехме на село. Mm -hmm. а, учила съм до 7 клас в а, родното си село. И след 7 клас а, вече в Сопо 8 клас учихме и след това в гимназията град Карлово. А, семейството ми. Не са били богати, Баба ми вземаше много малка пенсия. Се спомням 23 лева. А тя какво е работила? Е тя е работила в селското стопанство. Спомням се, като бях малка, не пращаше с купончета да купваме хляб. И ми казваше: Добре, стискай копанчето, защото ако го изгубиш, няма да има какво да ядем. И колко често пращаше за Та На седмица? ми всеки ден, като по-голяма, може би вече след седми клас. Се спомням, в селото имаше фурна, в която печаха такъв 2 кг селски кляп, който беше много хубав, много вкусен, без набухватели. Обаче имаше моменти в събутните дни, трябваше, всъщност не в събутните, а в петъчните трябваше да се чака с часове. И ако хляба свърши, оставаше без хляб. Салута и неделя, магазините не работиха. Пред празници беше същото. Чакаш по 5-6 часа. И били ли чакахте децата? И, еми и децата, и бабите, и родители. Зависи кога е, кога е свободен и кога... В смисъл кажа, че си? ще дойде, Да, кажа, че... зависи кога ще кажат, че ще дойде хляба. Чакаш няколко часе, къд се измориш а, да сменят. Имало и случаи случаи Хлябът едва. Първите, които са там, вземат по 3-4 хляба и за следващите няма. Свършва. Спомням си от детството. Съм била колко... Помним се, че ходихме в едни съседи да гледаме телевизия, която в уния години се излъчваше, мисля, два пъти седмицата вторник и петък. Първите телевизорчета. Много малко хора в селото имаха телевизори. И там сме ходили. някакви новини. Аз съм била толкова малка, че дори нямам спомен какво точно съм гледала, но беше много интересно първите телевизори. После си спомням, че в Махалата бяхме много деца. Във всяка къща имаше по две деца и много играехме. Летните вакансии беше страшно. Никакво прибиране ни по цял ден. По цял ден тичахме из парка по реката. Бабите идваха да не носят филийки или нещо, да не умрем от глад, защото на никой не му се прибираше. А... Празнуваха ни майките рожденни дни. Рождениите дни се събираха всички приятелки от Махалата и рожденият ден имаше едни пасти, които отгоре бяха оформени като главичка на пиленца. Да, да, да. И имаше Алтай, значи почерпката беше Алтая с тая пастичка и бяхме много щастливи. И получавахме за подарък едни балеринки, които като са навият отгоре като цветенци, то се отваря и балеринката започва да танцува. После се спомням как в Махалата, като режеха дървата на съседите, се събирахме всички да помагаме и после пак ни черпиха пастички. Uh -huh. И така изреждахме всички къщи да им приберем дървата. А за училището моля да разкажеш днес как бяхме там? Ами... Как беше на училището, училището... и <към> А Училището е строено много отдавна. Дори не знам коя година. Мисля, че още под турско рабство. А, училището беше... Общо взето добро за унези години класните се отопляваха с печки на дърва. Сутрин биеха звънеца, имаше преди учебните часове играехме гимнастика. Цялото училище, от първи до седми клас, всички отвън, правиха упражнения. И колко ученици имаши, да кажем, тези години? Ами някъде към 25 до 27 в а, клас. Значи 7 паралел. Значи къпо... 150 някъде. Да. А в днешно време вече няма училище. А сега където са е... разхождахме то е почти пред разруха цялото. А, ти викаш след 7 клас ти го вкарала. След 7 клас понеже нали, до 8 клас задължително основното образование. Имаше специално автобусче, което ни вземаше от а, селото. Минаваше през съседното село. Оттам вземаше учениците, които са от и ни караше до а, гимназията. В... Всъщност то тогава ни беше гимназия, а основното училище в Сопот. И де-факто 8 клас завършвахме mm -hmm. там. И вече след 8 клас всеки кандидатстваше където иска да, да ходи да учи. И ти избравя да кандидатстваш в гимназия? Да, аз вместо... избрах да кандидатствам в гимназия, въпреки че... А, бях отли... почти отлична ученичка. Имах една питица по физкултура. Моят баща тогава ми даде един съвет, че по-добре да завърша техническо образование. Имам нали, данни да го завърша добре, обаче На защо бях решила, че трябва да завърша гимназия защото исках да кандидатствам с биология. А знаех, че в техникумите, биологията, мисля, че се изучаваше до, до 10-ти клас и после трябваше да съдържат преравнителни изпити и чак тогава вече да имаш право да кандидатстваш с биология. И така завърших а, гимназия. Васил в Карлово. Значи искаш ли да, като завършиш, да правиш нещо с биология? С да, исках да кандидатствам медицина. И кандидатствах а, с химия и биология. Обаче в годините, в които кандидатствах, а, освен двата основни изпита, химия и биология, имаше а, още един изпит, който сега се опитвам да се спомня как беше а, изпит по основи на комунизма. Това беше третия изпит. Обаче в тези години имаше... Uh, кандидат студенти, които дядовците или бащите с, с прединство ползваха, ако са били активни борци дядовците, ползваха някакви много големи м проценти. Имаха някакви по-добри права. В смисъл, че ако и те, и аз имаме една и съща оценка, обаче техните родители са били активни борци или дядовците, или имат такива заслуги, носиха, представяха такива билежки, и влизаха те с предимство. И какво останал, това? И Спори. първата година не успях. На втората година... А, на втората година а, също кандидатствах. И оценките ми бяха доста добри. Обаче, влезна едно друго момиче от Карлово, което дялото беше активен борец. И така, аз се отказах и след това не кандидатствах. После, след една година, разбрах, че тя се е отказала и така и не е завършила. Медицина, обаче, вече бях решила, че няма да кандидатствам повече и продължих да се работя във ВМЗ сопот А ти беше починаваме между тогава? Години. да. Тогава, след като завършиш, ако до есента не представиш билежка, че вече си студент, ти идваше писмо, с което трябваше да започнеш от септември месец работа. И аз, естествено, започнах в производството работа и така си останах в, като работник в ВМЗ. А къде точно Коя, Кое е производството? Ами започнах а, веднага след училище в а, цеха, който се водеше потреба. Значи, там се произвеждаха детайлите и се сглобяваха а, мелничките за черен пипер, голямите мелнички, които са за кафе. Правиха се такива штуцири, гайки за предприятия в София за заводи. Правяха са домакинските кантарчета, имаше, се произвеждаха поставки за салфетки, метални, скалите за кандарчетата домакинските, ги в едни голями съдове с бензин. И понякога вечер се тръгваш като пиян. През целият ден, като си бил надвесен на тия съдови с бензина, който се изпаряваше, и ги търкахме с едни четчите за зъби, за да падне пастата, която е останала при шмергелението, и за да се лъсни скалата на кантарчето, И всъщност да, там в този цех продължих от 1978 до 86 година и след това вече започнах в складово ступанство работа там от към производство беше по-добре, в смисъл, че не стоиш цял ден на машината, но пък а... обслужвахме камиони от цялата страна mm -hmm. и от завода също и по цял ден си бяхме отвън по леви условия. Лятото в жегата, зимата в студа, в вятъра. и Нямаш право на, а... в такъв смисъл, че дори в даден момент да знаеш, че едно определено нещо може да се свърши по много по-бързи и качествен начин, няма кой да да ти слуша твоята дума. Всичко се решава от началника, като ти кажеш така-така. Това... Сега го осъзнаваш ли още тогава ти прави впечатление? Ами още тогава ми правише впечатление, ама... Правеше ми впечатление, че ревизиите, инвентаризациите започваха късна есен и продължаваха цялата зима. Значи във всички дъждовни и студени дни ние брояхме отвън. Разривахме снега и... Ти какво беше направила? Твоето мнение, какво беше? Трябваше по... Еми, по принцип се мисля, че по-скоро в летния сезон. Да, му никога не си казва такива твоите мнения? Или ами, имало някакъв случай? Той да ги кажеш, няма кой да... И заобщо да, да подеме инициатива, че нещо трябва да се промени. Защото твой е прак началник, над него има някой друг, над него трети, нагоре четвърти, всеки се решава и се... предава заповедите на следващия, той е длъжен да ги изпълнява. Понямаш ли възможността за едно за както ти работник, нали, по други началници се издинеш? Не. В позиция на... Не, абсурдно. Нямаш такава мобилност? М не. Плюс това, в уния години първо трябваше да си член на партията, за да можеш да растеш на някъде, ако не си няма къде да порасташ нагоре. А ти беше ли член? Не. Защо? Не, не бях и... Ами, най-вероятно, нямам представа. Най-вероятно, не са сметнали, не знам. Никой не ме е питал, никой не е канил или въобще даже. Явно, децата, които са били, не са сметнали, че съм подходяща. Според семейните данни те проучваха родителите. Дядо си, баби до трето поколение и не всеки го приемаха. Mm. Зависимост от. Как беше сена, освен. Как беше. Генерално се наказа. Общо казано, да нали? не. Твоето отношение с. Това началниците ти и колегите ти? С колегите... общо Още се разбирахме. С пряката началничка също смисъл, че ти а, вече знаеш кое може и кое не. Mm -hmm. и, и се правиш това, което може и нямаш никакви проблеми. Ако решиш, нали да, да. ставаш различен, вече ще си имаш неприятности. Ти чувстваш ли са различна? В такъв смисъл? Не. От другите не. Не, защото. Самото общество. Не предрасполагаше да имаш някакви а, прояви, които не отговарят на, на тогавашния стандарт на живот. Няма как да. И при условия, че вече 82-ра година съм била семейна и съм имала и малко дете, а, няма къде да тръваш да се противопоставяш на каквото и да било, защото де-факто вече не се сам. Обречаш си и детето на, на това, което успеш да му донесеш. А вече след 90-та година кои промяни починаха да се явяват в производството, в завода, правителството? След 90-та година беше още по объркано Тогава се качваха и сваляха от власт... Един след друг, няколко управляващи на ВМЗ, които така и нищо не направиха за, за самото предприятие. Що ги смениха? Имаше ли някакви Имаше много стачки, имаше много неплатени заплати, работихме извънредно, особено пред празнични дни. Uh, спомням си няколко години поред пред коледа и нова година нямаше заплати, нямаше аванси. Излизахме в почивни празнични дни без пари. Защо толкова често се сменяха? Може би всяко правителство се поставяше Своя шеф на ВМЗ. Mm. Тогава все още се мисля, че като предприятие даваше 45% от брутния вътрешен продукт на страната. ВМЗ си беше. Апитът са доста управляваш във военното предприятие. А като станаха, това починаха промянати да става. Ти какво си представаше? Какви мисли имаш за бъдещето? Как мислиш че се развият неща? Като започнаха промяните, Се мисля, че започнаха сега вече от позицията на, на 2015 се мисля, че тогава промяните просто не са започнали. Не е имало никакви промяни. По-скоро някои неща се върнаха години назад. Имаше моменти. По това време живеехме вече в Сопот, в Гарсонера. Имаше моменти, когато имах една съседка, която почина лека е пръст, се нареждаше сутрин в 4 часа да купва за децата ни кисело мляко. А пък ние 6 и половина да ги водим на градина и да... да отиваме на работа. Чакаше с, с часове с купоните да си купиш олио, захар. Нямаше колбаси. Всичко пак беше с големи опашки. Спомням се, как в уния години... Моята състра чекава бремена в седмия месец цяла нощ за да се купат хладилник. Промяни. Беше шокиращото изведнъж от заплата 120 лева в порядъка на няколко години. Стигаш на 120 хиляди. Много пари. И де-факто не представляваха нищо. Спомням се, в uh, управляващия холдинг бяха пуснали в банката 300% лихва. Всичките работници теглиха от едни банки от града и внасяха в тази банка. Спомням се, че на този нищожен град Сопот при толкова малко жители мисля, че в уния години имаше 7 банки. И в един момент. Това какво искаш да кажеш, че толкова банки има? Ами, просто бяха сътворени много банки, за да прибират. Парите на работниците, усъщо висока лихва, и в един момент след раздаването на големи кредити без ипотека и без а, покритие, банките фалираха, няма хората, които бяха изтеглили пари, Купиха имущества, апартаменти, земи, купиха бизнеса на други и по този начин прибраха парите на другите. Много банки в смисъл, че не е нормално при такова малко население да съществуват толкова банки пък е такива, че да дават 300% лихва. Спомням се, че Родено а... на е роден 82, значи някъде 90 и трета, и четвърта. Сутрин сме отивали на работа, а него сме го оставали на опашката да чака за да купи хляб. Защото затваряха порталите, а хляба свършваше. И в по-късните години, когато вече може би той е бил ученик в техникума, Владимир Заимов, С... не, може би по-мала, съм се мислила, че да, определено по-мала, когато е бил, наче след 79-та, да кажем 93-та, съм се мислила, че докато той порасне, нещата в България ще станат по-добре. Ама както каза Петко Бочаров, да, ама не. Наистина не. Сенът порасна, Точно когато завършваше и мене му съкратиха от мезе и се спомням, както е му отишаваше. Значи, толкова и на него му е било трудно, че го е споделил с а, а, неговата класна в техникума. И тогава ми, като се дойде, ми казах, мама, госпожата каза, че по-добре е ужасен край, отколкото ужас без край. е по-добре да си съкратен, отколкото да се там и постоянно, всеки ден, месеца наред да се обсъжда, че ще да се съкратат, че ти нямаш перспектива, ти оставаш на улицата, няма къде да отидеш, което... Последствие се мисля, че не е така, дори за себе съм се мислила, че дори стана по-добре. Въпреки, че имаше много тежки моменти и зато и сега казвам, че хляба и сладостта сме си ги изяли и сега вече се хапваме по-вкусните неща. А ти сподели днеска как с други хора, които се, се срещала, си говорили с едно за менталитетът нали, на това, как работник в МЗ и работник вече са на... извън това предпратика, излезнеш, има друга менталитет. Ами, да, като излезнеш навън, вече започваш да... Поне аз така съм си мисляла. Не знам за останалите. Започваш да си мислиш а, какво умееш да правиш и дали това, което умееш да правиш, че доставя някакво удоволствие, освен, че трябва да ти носи пари. В началото като всички съкратени, един месец само ставах сутрин, гледах хората, че тръгват за работа. Започвах да си плача, обличах се и излизах. След първия месец вече установих, че не ме се излиза, че ми омръзна и започнах да мисля какво трябва да се прави. След това. Първо вземах на домна работа, плетяхме едни блузки, жилетки за Италия. После а, в Карлово започнах като магазинерка в един магазин на моя познат и оттам се свързах с вече Основаните бизнес центрови в България. И тези бизнес центрове се спомням, че тогава организираха в Карлово изложба за ръчно изработени коледни неща. И аз кандидатствах на тази изложба с едни кукерчета, ръчно изработени от мене, коледни турбички, едни малки коледни бутушчета, избродирани, Спомням се, че тогава а, идваха от неправителствените организации. Имаше представители а, от корпуса на мира и неправителствени организации двама англичани Skip и Герал. Те оценяха всъщност те избираха, поем им харесва за да организират коледни базари в а, хотел Радисън в София. Харесаха моите неща, поръчаха ми да направя определена бройка. Избраха от района трима човека, от които един, едната бях аз, да отидем в София. Там на 4, 5, 6 и 7 декември се организираше коледния базар. Което беше нещо уникално, защото а, все едно, да, и аз това като се върнах споделих с моя баща, все едно съм била на друга планета. Там виждаш съвсем различен начин на живот. А, виждаш как през деня харесват нещата, които си изработил, продават са. И вечерта късно, тогава още когато нямахме такава представа за компютрите, вечер късно към 11 часа вече те изкарваха кой какви продажби има. И така за, за трите дни на продажби имах изкарани 740 лева, което беше. Супер голямо щастие за мен. Всичко, което бях изработила, се го бях реализирала като продажба. Дори имаше една англичанка, която за следващата година се беше поръчала само за нея за подарък, да прави подаръци. Такива още 24 коледни турбички. Тогава разбрах, че това на мене ми харесва и започнах да включвам всяка година, като бродирах все нови и нови неща. И през това време започнах работа като магазинерка в едно магазинче до ВМЗ Сопот на източния портал с тогавашна заплата 130 лева. Сина го прееха студент в Пловдивския университет, социология, при което трябваше да се отделят някакви средства, за да може той да има някакви джобни там за път, за градски транспорт. всяка събота и неделя се съревновавах колко повече госби, да пълня кути, буркани, за да има за цялата седмица да яде. Дрехите се пиряха, сушаха, беше уникално. Всяка сълата и неделя беше жив панер. Докато отмина първата година. В дори и не в края, още по средата на първата учебна година, понеже парите не стигаха до никъде, той започна да работи нощна смяна в един дюнир в Пловдив. След това цяло лято работеше на една автомивка. Започна втората учебна година и той кандидатства за бригада в Англия. Изкара първия семестър и почти в края на втория замена на бригада. Визов режим, естествено, там като видя, че като работиш и ти плащат. И пред него стоеше дилемата дали да се върне или да остане. И там остана. Там остана на 20 години. Визов режим. Нямаше компютри, Нямаше и толкова мобилни връзки. Само един домашен телефон. В неделя. Визов режим. Издадаха му документи. Година и 8 месеца с чака визата. Имаше месец, в който казваше, че Става 3,5. 2 часа пътува до работа и вечер 2 часа обратно. И 8 часа в работен ден, 9 и стават 15 часа. А ти в тези години той като беше там. Тук какво Аз правиш? бях, продължих да съм магазинерка на източния портал след като той замина и остана в Англия. И правих мартенички, правих тези бродери, за да се докарват някакви допълнителни средства. Мъже ми беше в ВМЗ, аз бях отвън. И 2000 четвърта година. Не знам и аз как. Не съм го мислила, не съм го обмисляла. Явно божа работа. В един телефонен разговор и аз му казах, че имаш ли някакви спестени пари. Синдът му попита защо, мамо. И му казвам да ме изпратиш да се отворя собствен магазин. И той, добре, Изпратиме пари, като ги обмених, бяха 3600 лева. И с тези пари, с доста страх, обаче сега се мисля, че и с много повече рак, отколкото страха, 4 година, на 4 октомври, всъщност грешка на 11 октомври, започнах собствен бизнес и беше адски трудно. Нищо не знае, никакъв опит няма, нямаше кой да ми помага, всички близки покрай мене Дадаха назад от бой, от страх, че нищо няма да стане. Какви неща ти казаха, в такъв смисъл? И тогава си мислех, защото те се луда в тия времена, ние нямаме пари, нищо няма да направиш, нищо няма да постигнеш. А, как ще се справиш, какво ще правиш, което... А... Нямам идея сега, даже сега, като се връщам назад, не мога точно да разбера откъде съм събрала толкова кураж, толкова воля, толкова сила или по-скоро някаква лудост, за да продължа. Обаче през цялото време си мислех, че ако. не направа така, че да да проходи магазина. Все едно съм са качила на високото на блока и съм пуснала тия пари на моето дете и те са са разпиляли на вятъра. А пък не исках да повярвам, че, че ще се случи това, защото виждах съседите, съседчетата, приятелите, на моя син как штракат пръсти, родителите им дават пари, ходят по цели нощ на дискотека, а моето дете на 20 години е останал в Англия сам само. да се справя с... смея да кажа сега, с абсолютно различния им начин на живот, да се боря с тяхните предразсъдъци, да се доказва, че може да работи да се доказва, че да кажа даже, че е по-умен от много от тях. А, беше ми много мъчно, че той прекъсна образованието си. Три години поред всяка година ходих в университета да подавам му лба, а, за да се запази студентските права. След третата година той се дойде и реши да продължи, купи се кола и отиде на квартира в Пловдив като каза, че на 25 години няма как ние да го издържаме той да е някакъв студент. Започна работа, реши, че трябва да се прехвърли да уча за дочна. Обаче един месец работи, дадаха му ова, втория месец не му платиха за платата. В университета му казаха, че трябва да плати, за да се прехвърли и да се поднови правата, мисля, че 800 лева. И един следобед, като се пребрах от работа, той обикаляше стаята напред, назад и каза, че вече се взел решението и се връща обратно и до там. И тогава се мислих, че а, благодарение на а, на законите, на порядките, на, на всичко, което е в нашата страна, а, става така, че той ще остане без образование. И така се върна отново в Англия. Обаче там се оказа, че като кандидатства го приемат. И учете да се запише преди да навърши 26 години. И тогава беше много изненадан, че щом нямаш навършене 26 години, университета ти предлага обучение срещу 10 паунда на семестър като поощрява, нали, да поощрява да учиш. През всичките тези години работиш в строителството. След като завърши нали, висше образование, стана супервайзер, после ръководител и сега вече, където се казва, е с панталонче и риска. И... Мъчно ми е, обаче пък се мисля, че ако знаеш, че детето че се чувства някъде ценено за това, което представлява като човек, като ум, като капацитет. И след като нашата родна страна не може да го оцени, го оценят чуждите страни. Те използват и физиката, и им. И се мисля, че колкото да ме е мъчно като майка, не съм такъв егоист, да каже, ела, се при мене. Не виждам в България, както той в момента, прави опит да създаде семейството, да има деца и притеглят всички за и против там, в Лондон и тук в България и казват, че като сложат листчетата с за и против, повечето за са за там. И мисля, че и повечето майки, на които децата са извън България. Това пък смятам, че всяка майка се обича детето. Значи е съгласна тя да страда, обаче детето те е добре. И за това Терминалите постоянно са пълни. С пътуващи баби. Връщащи се внучета за лаканциите. И една хубава България. Като природа. Като богатство, и смея да кажа като умни и талантливи българи, от които обаче не стават политици. Политиците, според мене, са хората, които се мислят, че нямат нищо, ама нищо общо с България. Няма как да се родолюбив българин и да водиш такава политика. Абсурдно е. А. Като гледам тия предавания за талантите на България, като дават всичките тези деца, колко са талантливи, в най-различни области, а, по тези олимпиади, как печелят на световно ниво и се задавам въпроса, къде отиват тези израснали вече деца? Явно, умовете им излизат извън България. Аз имам един въпрос. Други хора, като съм питала, те какво мислят се, но, нали, може да привлечат младите хора? Особено тук, в района, нали, на... тук, под Балканския, нали, сок Много хора викат, бъдещето на ВМЗ, било да съществува. Чето дава работа на... на хора и на млади хора. Дама, ти, както си доказал, това не е единствения начин. Дали да имаш работа, да си направиш своя път. Ти какво ами, да мислиш за това? Ами -а, аз ще мисля, е? че а, по принцип хората са различни, а, всеки има различен характер, всеки е по-различно находчив и с различна воля. И няма лошо ВМЗ да съществува, ако а, съществува като предприятие, което да дава припитание, защото пък там има хора, които а, нямат тая воля ти първа да, да сменят посоката си на, на начин на живот, на начин на мислене, така че и за тях трябва да има Хляб, защото и те имат деца, трябва да ги изучат, да ги изгледат, да ги възпитат. А пък в района, де-факто, така крупно като поемащо работна сила, няма друго предприятие. Но пък се мисля, че като завод... По-скоро ВМЗ обогатява определен кръг от хора, отколкото да дава подходящото припитание на работещите. Защото няма как а, да работиш цял ден в отровите, превзревателите и да получаваш 450 лева заплата. Това е смешно. Но... Всеки има право на избор. И ако изборът му е да работи в ВМЗ, окей, okay, това си е неговия избор. Но, но мен ми е интересно, че като питам този въпрос, кога мисля, кога мисля, че е бъдещето на ВМЗ, те отговарят, бива да се съществува, защото е единственото предприятие, където дава работа. Но мен ми е интересно, защото за едно има два начина да се гледа. Назад и напред. Дали, назад кое са правило е да са Представи, какво може да се направи. И това сякаш липсва това. тази да. капацитата, капацитета за представя нещо да. ново. Да, да. Едва ли, М... след толкова много години, едва ли ти първа си мисля, че някой би... А би започнал да, да реализира ново производство в ВМЗ. Като производство на работа се мисля, че то така или иначе ще се остане военно предприятие. Обаче, се мисля, че а, съществуването му дори не зависи от нашите управляващи. По-скоро, се мисля, че геополитика. Това е свързано с външна намеса. Дали изобщо да съществува ураженото производство? Дали? Нямам представено. Мисля, че това изобщо не зависи от дори от водищете предприятието. По-скоро зависи от управляващите и от... А твоето мнение според това? Дали военнато производство все още има място с едно, такова място в България? Не знам. Съмнявам се след последните взривове, които бяха в военния завод. А... Защото... Като млад работник, когато започнах, присъствах на първия голям взрив, който беше в ВМЗ. Аварията. Да. Ти точно тогава пак кой... започнах. Да, който наистина беше. А... по от. А... От дългата работа, от неправилната експлоатация, от грешка на работник, докато м тогава беше много страшно. А докато сега се мисля, че това не е грешка, защото нито първия път, нито втория взрив са през работно време. По-скоро това е борба на конкурентни фирми, които искат да завладеят военния пазар. И аз имам приятелка, в която работя там. И тя казва, че я е страх. Я е страх за това, защото казва, първия път гърмя пред... след нас. Втория път гърмя преди нас. Каква е гаранцията, че третия път няма да гърме, когато и ние сме там? Аз съм ходила там само на помощ, няколко пъти. Но знам, производството и със сигурност мога да кажа, че не е случайно, а според мен, според това, аз как разсъждавам, мисля, че всичко е преднамерено и изчислено и направено от човек, за да бъде тогава, когато няма работници, и явно става въпрос за подява на пазар. Не, това се е мое мнение. Според теб, викаш, би трябвало да бъде, да също за тези хора, където още се нуждаят от предприятието? Ими, да. Ти виждаш някакъв друг начин, като може се разви От твоята гледна точка? Или да скака се запомни историята му? Ами то предприятието, така или иначе, в момента, мисля, че друго производство няма, освен на. Военното. И може би инструменталните заводи, сега не съм в течение на нещата, преди години произвеждаха инструменти за други предприятия. Обаче сега какво се случва? Те така или иначе, мисля, че вече са минимален брой работници, защото аз спомням, че когато аз започнах работа, работещите в ВМЗ бяха на 20 000. Сега нямам точна информация, но мисля, че повече от 3 000 едва ли са? Не знам. А... Като се мисля, че в района с изкарани машини от ВМЗ бяха основани няколко цехчета, които извършват същата дейност и работят. Се мисля, че ако има предприемчиви и находчиви и искащи хора в ВМЗ и естествено ако политиката позволява М би могло да се превърне в друг предприятие. Но. Нямам представа. От политиката се интересувам до толкова да знам какво става в България. От общата култура. Вътре в нещата явно. Но ако съвсем спреда да работи Вемезе. Да, ще има хора на моята възраст. И малко по млади и малко по голями които... ще е трудно да се преориентират. Добре. Сега сме към края на интервюто, ще завършим. Искаш нещо да кажеш, където аз ти съм попитала. Ами, какво да кажа? Мисля си, че всеки човек си има собствена съдба, на която обаче трябва да й помага. Всеки си има собствен път и си мисля, че всеки е на този свят със собствена мисия. Затова всички сме различни. Много е трудно по принцип. Защото когато постигаш едно нещо, то е за сметка на друго нещо. Или за да имаш едно нещо повече, ти се лишаваш поне от две неща. Радвам се, че си направих моя малък бизнес и на 43 години намерих точно това да правя, което ме доставя удоволствие въпреки, че на моменти съм изнервена и изморена, Мисля, че съм доволна от това, което имам в момента, като работа. Защото имам възможността да контактувам с много хора, да виждам, че харесват нещата, които им предлагам. И това за мен е удоволствие. А пък Той живота е странен и човек е щастлив и от най-малките неща, които даже за някой ще им се сторят смешни. Ама е така? Да. Айде да приключим и тогава. Добре, благодаря. И аз ти благодаря.